Seriál Liga Spravedlnosti krize na nekonečnou zemí od režisérů Jefa Mestera Donga Namkima a Songchanlí. V hlavních rolích Alexandra Daddario, Matt Bomer, Jensen a a další. Obsah seriálu. Paralelní světy DC Universa jsou v ohrožení postava tajemného monitora proto povolává superhrdiny z různých zemí, aby hrozbu zažehnali, jak ale může spojená síla Supermana Vander Woman. Batmana a stovek dalších hrdinů zachránit celou realitu před armě Donem.